14. Tăierea capului lui Ioan Botezătorul Isus satură 5.000 de oameni, umblă pe mare, vindică pe cei bolnavi care se ating de el. Text. În vremea aceea a auzit Tetrarhul, Irod de vestea ce se dusese despre Iisus, și a zis slujitorilor săi, Acesta este Ioan Botezătorul, el s-a sculat din morți și de aceea se fac minuni prin el. Notă. Tetrarh? este stăpânitor peste a patra parte dintr-o împărăție, după cum se spune și în tâlcurea de la Matei 2, 21-22. Tâlcuire Acest Irod era fiul celui care a omorât pruncii din Betleem. Să înțelegi de aici mândria vieții lui de tiran, căci iată după câtă vreme aude Irod de Iisus, că stăpânitorii cu greu iau cunoștință de acestea, pentru că nu se gândesc la cei care strălucesc într-o fapta bună. Și se vede că se temea de botezătorul și de aceea nu îndrăznește a vorbi decât slujitorul. Și fiindcă Ioan n-a făcut nicio minune cât a trăit, Irod zucotea că după învierea a luat de la Dumnezeu și darul de a face minune. Text. Căci Irod, prinzând pe Ioan, l-a legat și l-a pus în temniță pentru Irodiada, femeia lui Filip, fratele său, căci Ioan îi zicea lui, nu ți se cuvine să o ai de soție. Și voind să-l s temut de mulțimi că îl socotea pe el ca proroc. cuiri. Matei nu l-a pomenit pe Ioan mai dinainte, fiindcă scopul lui era să scrie numai despre Hristos și nici acum n-ar fi pomenit dacă n-ar fi fost aceste legate de Hristos. Iar Ioan îl mustra pe Irod pentru că ținea împotriva legii pe soția fratelui său. Legea poruncind ca omul să ia pe soția fratelui său, dacă s-a sfârșit acela, fără a avea copii, iar Filip avea o fică, Salomeia, cea care a jucat la ziua regelui. Și unii spun că Irod a luat-o pe femeia lui Filip și a răpit stăpânirea celei de-a patra părți, încă trăind Filip. Oricum, și cum, fără de legea, era aceea ce s-a făcut. Și netămându-se Ieron de Dumnezeu, se temea de popor și de aceea amâna uciderea lui Ioan. Dar diavolul i-a dat lui vreme cu prilej pentru aceasta. Text iar prăznuind Irod, ziua lui de naștere, fica Irodiadea i-a jucat în mijloc și i-a plăcut lui Irod. De aceea, cu jurământ, i-a făgăduit să-i dea orice facere, iar ea, îndemnată fiind de mama sa, a zis, Dă-mi aici pe tipsie capului o Ioan Vezi aici câtă înverșunare. să joacă și cu cât joacă mai bine, cu atât mai rău, căci este rușinos pentru împărăteasa să facă ceva necuvincios cu iscusință. Dar vezi și nebunia lui Rod că se jură să-i dea orice îi va cere, dar dacă ar fi cerut capul lui, oare l ar fi dat el? Și zice fiica a dă-mi aici pe tipsie capul lui Ioan Botezătoru. Și pentru că se temea ca nu cumva rod, mai apoi trezindu-se să se căiască, pentru aceea îl se dă-mi aici. Text. Și regele s-a întristat, dar pentru jurământ și pentru cei care ședeau cu el la masă, a poruncit să-i sedea. Și-a trimis și-a tăiat capul lui Ioan în temiță și capul lui a fost adus pe tipsie și a fost dat fete, iar ea l-a adus mamei sale și venind ucenicii lui au luat trupul lui și l-au mormântat. Călcuire S-a întristat pentru că știa faptele bune, virtuțile, ale lui Ioan că și până și l-au laudă fapta bună, dar din pricina jurământului dă darul fără de omenie. Și învățăm de aici că uneori este mai bine a călca jurământul decât a săvârși fără de lege pentru a împlini un jurământ. Iar trupul lui Mambotezător a fost îngropat în Țevastea Cezarei, iar cinstitul său cap încă a fost pus în emesa. Text. Și s-a dus să dea de știre lui Isus. Tălcuire. Ce i-au vestit lui Isus? Luca a murit Ioan că povestirea despre Ioan este doar un adaos, ci că Irod spune despre el că ar fi Ioan. Text Iar Iisus, auzind, s-a dus de acolo singur cu corabia în loc postiu. cuire. Iisus pleacă de acolo din pricina sângerosului Irod, învățându-ne să nu ne aruncăm pe noi înșine împrimește și încă, pentru ca să nu pară că după nălucire s-a întrupat. Deci s-a dus de acolo că își de l-ar fi prins pe el Irod, acesta ar fi fost ispitit să-l și fiind ispitit să-l omoare, Iisus răpindu-se pe sine din mijlocul primejdilor, fiindcă nu susese încă vremea patimii, ar fi părut că este o nălucă, iar în loc pustiu se duce în pentru ca să facă minunea cu pâinile. Text Dar aflând mulțimile, au venit după el pe jos din cetăți, și ieșind a văzut mulțime mare și s-a făcut milă de ei și a vindecat pe bolnavilor. Îlcuire Credința arată poporul de vreme ce plecând Isus mulțimile se duc după el, de aceea și primesc vindecările, ca plata a credinței, că a merge după el pe jos și fără de hrană. Toate acestea sunt faptele credinței. Text Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la el și au zis, locul este pustiu și vremea iată a trecut. Deci dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate să-și cumpere mâncare. Iisus însă le-a răspuns, N-au trebuit să se seducă. Dați-le voi să mănânce. Tălcuire Ocenicii sunt și se arată iubitori de oameni că poartă de grijă rodul și nu vor să lase să flămânzească. Dar ce zice Mântuitorul? Dați-le voi să mănânce. Iar aceasta nu zice pentru că nu cunoștea sărăcei apostolului, ci pentru că zicând ei că nu au ce să le dea să arate că de nevoie face minune. și nu pentru iubirea de slavă. Text iar ei i-au zis, nu avem aici decât cinci pâini și doi pești. Iar el a zis, aduceți-mi-le aici. Și poruncin să se așeze mulțimile pe iarbă și luând cele cinci pâini și doi pești și privind la ce era binecuvântat. Târcuire. aduceți pâini la mine, căci deși este seara și locul este pustiu, eu făcătorul vremilor de față sunt, căci cel ce dă hrană la tot trupul eu sunt. Învățând de aici că măcar și puține de avem, se cuvine să le cheltim într-o iubirea de străini, pentru că și apostolii, puține având, le-au dat mulțimilor. Și după cum acele puține s-au înmulțit, așa și ale tale cele puține se vor mulți. Iar el pune poporul să stea jos pe iarbă pentru a ne învăța smerenie, ca astfel și noi, nu pe patul și pe de mult preț, ne odihnim. Apoi privește la cer și binecuvântează pâinile, ca să se arate pe sine că nu este potrivnic lui Dumnezeu, ci că de la Tatăl a venit și din cer. Dar și aceasta ne învață pe noi ca venind la masă, mai întâi să mulțumim și abia apoi să mâncăm. Text. Și frângând a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor. Și au mâncat tot și s-au săturat și au strâns rămășițile de fără mituri, 12 coșuri plini, iar cei ce mâncase erau, erau ca la cinci mii de bărbați, afară de femei și de copii. Tălcuire Le dă ucenicilor pâinile pentru ca să-și amintească pururea minunea și să o pomenească mereu în mintea lor, măcar că ei de grabă au uitat-o. Și ca să nu s că după nălucirea a făcut minunea, de aceea rămân fără mituri. Și sunt 12 coșuri cu fărămituri pentru ca și Iuda să poarte un coș și să nu cadă în păcatul vindei lui, ținând minte minune și înmulțește pâinile și pești ca să arate că el este făcătorul pământului și a mării și că cele ce mâncăm în fiecare zi de la el sunt date și de dânsul sunt înmulțite. Face această minune în pustie ca să nu creadă cineva că au fost acestea cumpărate din grunul oraș de prin preajmă. Astfel le înțelegem după chipul istoric, iar după înalta înțelegere, Învață că de vreme ce Erod, mintea ce aturpească ideilor, că așa se tărpiește Irod, a tăiat capul lui Ioan, care este cap al prorocilor, n-a crezut celor care l-au prorocit pe Hristos, pentru aceea pleacă de la ei Isus în loc cu adică la Neamul, care erau postii de Dumnezeu și măduiește pe cei bolnavi cu sufletul și apoi îi hrănește și pe aceștia. Că de nu ne va ierta nouă păcatele și nu ne vom vindeca bolile prin botez, nu ne va hrăni pe noi cu împărtășirea curatelor taine, fiindcă cel nebotezat nu se împărtășește. Iar ca la cinci mii de bărbați erau pentru că rău boleau la cele cinci simtii, care se și vindecă prin cele cinci pâini. Pe devreme ce cele cinci simțiri erau bolnave, Câte sunt rânele, atâtea și leacurile, iar doi pești sunt cuvintele pescarului, unul Evanghelia, altul Apostolul. Notă, aici este vorba de cărțile liturgice ce cuprind pericopile din Noul Testament, pericopele ce se citesc în cadrul Sfintelor Slujbe ale Bisericii. Continuarea tâlcuirii Alții prin cinci pâini au înțeles cele cinci cărțile lui Moise, face ale Leveticul Lumerii, deuteronom. Și cele 12 coșuri care au fost ridicate și purtate de apostoli arată că pe toate câte noi nu putem să le mâncăm, adică să le înțelegem, pe aceste apostolii le-a purtat și le-au înțeles. Și spune, afară de femei și de copii, pentru că se cere de la creștin să nu aibă nimic copilării sau femei sau ne bărbătesc întrânsul. Text și îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie și să treacă înaintea Lui pe țărmul celălalt, până ce El va da drumul mulțimilor. Tălcuire Despărțirea aceea cu a nevoie de ucenici a arătat-o în briții când a silit, că cei voiau să fie pururi cu dânsul și sloba de poporul nevrând să-L ducă după El, ca să nu pară iubitor de slavă de șart. Text Iar dând drumul mulțimilor, S-a suit în munte ca să se roage singur și, făcându-se seară era singur acolo. Iar corabia era acum la multe stadii departe de pământ, fiind învăluită de valuri, căci vântul era împotrivă. Tâlcuire Pentru a ne arăta că se cuvine să ne rugăm fără răspândirea minții, se suie în munte, căci toate pentru noi le face. El, ne-a avut trebuință de rugăciune, și se roagă până seara învățându-ne să stăruim în rugăciune și mai ales noaptea să ne rugăm. Căci atunci este multă liniște, iar pe ucenicii îi lasă să se înviforeze, ca să deprindă a suferi cu vitejie ispitele și ca să cunoască puterea lui. Dar și curabea era în mijlocul mării, ca mai mare să fie frică a Text Iar la patra strajă din noapte a venit la ei Iisus umblând pe mare. Văzându-l umblând pe mare, ucenicii s-au înspăimâtat zicând că este nălucă. Și de frică au strigat, dar El le-a vorbit îndată zicându-le, Îndrăzniți, Eu sunt, nu vă temeți. Tâlcuire N-a sus îndată furtuna, învățându-i astfel ca să nu ceară îndată izbăvire din primejdii, ci să suferi cu bărbăție. Și a venit la a patra strajă, și noapte se împarte în patul de și care străjuiesc pe rând, unul după altul, fiecare având trei ceasuri de strajă. Deci Domnul, după noule ceas din noapte, ca un Dumnezeu umblând pe apă, a stat înaintea lor. Iar lor li s-a părut a fi neLucă din pricina acelui lucru neobișnuit și străin, necunoscându-l pe el după chip, atât pentru că era noapte, cât și pentru că îi era frică. Iar el le dând drăzneală, zicând, Eu sunt cel care pe toate le pot, nu vă temeți. Text Iar Petru răspunsând a zis, Doamne, dacă ești tu, poruncește să vin la tine pe apă. Cârcuire. Petru, fiind cu dragoste prea fierbinte pentru Hristos, vrea îndată să meargă aproape de el și mai înainte decât ceilalți. Și crede că nu numai Isus singur umblă pe apă, ci și lui îi va da această putere. Și n-a zis, poruncește să umbli, ci poruncește să vin la tine, pentru că vorbește nu după trufie, ci după dragostea pe care o avea pentru Hristos. Text. Și i-a zis, vină. Iar Petru, coborându-se din Corabia a mers pe apă și a venit către Hristos. Dar văzând vântul, s-a temut și începând să se scufunde, a strigați când, Doamne, scapă-mă!" cuire, Domnul i-a șternut lui Petru mare sub picioare, rătându-și puterea. Dar vezi cum Petru, biruind cea mai mare din primejde, adică mare, se înfricoșează de vânt, așa de slabă este firea omenească. Și îndată ce s-a înfricoșat, așa început să se scufunde, iar aceasta și pe el a făcut să nu se înalțe cu cugetul, iar pe ceilalți ucenici i-a mângâiat că poate l-ar fi pismuit. Se arată încă și cu cât este mai presus Hristos decât Petru. Text. Iar Iisus, întinzând dată mâna la apucat ce a zis, Puțin credincios, de pentru ce te a înduit Și stuindu-se ei în corabie, s-a potolit Iar cei din corabiei s-au închinat zicând, Cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dălcuire. Arătând Hristos că nu vântul a fost pricina afundării, ci împuținarea sufletului, nu ceartă vântul, ci pe Petru, cel ce s-a împuținat la suflet. Pentru aceasta, ridicându-l pe el, l-a pus deasupra apei, lăsând vântul să sufle mai departe. Dar nu cu totul s-a îndoit Petru, ci oarecât, că și pentru că s-a temut, arată că s-a îndoit dar pentru că a strigat, Doamne, scapă-mă, cu aceasta a vindecat necredința și de aceea este numit puțin credincios, iar nu necredincios. Iar cei din corabie stând cu vântul, au fost și ei sloboziți de frică și cunoscându-l dintr aceasta pe Iisus mărturisesc Dumnezeirea lui. Căci nu era lucru al omului să umble pe mare cea lui Dumnezeu, după cum și David zice, în mare este calea ta și cărările tale în multe ape. Iar după înaltă înțelegere, orabie este pământul, iar valurile viața aceasta care este tulburată de duhurile cele viclene. Noapte este necunoașterea, iar la a patra strajă, adică la sfârșitul veacurilor, a venit Hristos. Căci întâia strajă este legământul cu Avram, a doua legea lui Moise, a treia proorocii iar a patra venirea Domnului. Căci el a mântuit pe cei care erau învăluiți de furtună venind la noi, așa încât noi, cunoscându-L pe El, ne închinăm Lui ca unui Dumnezeu. Dar înțelege și aceasta că lepădarea lui Petru și întoarcerea și pocăința lui mai înainte le-au arătat cele ce i s-au întâmplat pe mare. Că după cum acolo semețindu-se zice, nu mă voi lepăda de tine, așa și aici, porunceștem să vin la tine pe apă. Și după cum atunci a fost lăsat să se lepede, tot așa și aici a fost lăsat să se afunde. Aici Domnul i-a întins mâna și nu l-a lăsat seneci, iar acolo, prin pocăințe la a tras din aduncul pădării. Text. Și trecând dincul, au venit în pământul Genizaretului și, cunoscându-l, oamenii locului acelui, au trimis în tot acel ținut și au adus la el pe toți bolnavi și rugau ca numai să se atingă de poala hainei lui și cât se atingeau, se vindecau. Lăcuire. După multă vreme venind de Iisus în Genizaret, nu numai din vedere, ci și din minuni cunoscându-L pe El, oamenii arată credință fierbinte, încă doresc măcar de poala hainei Lui să se atingă și atingându-se au dobândită măduire. Deci așa și tu, atingându-te de marginea hainei Lui Hristos, adică de sfârșitul venirii Lui în trup, că de vei crede că s-a înălțat, te vei mântui, că haină este trupul, iar poala hainului, Lui, sfârșitul vieții sale de pe pământ.